Ja. Då man trycker på F1-knappen här på datorn så då ja. startar ju pleppomusiken. Ja. Men vad händer då man trycker på F2? Ja, no, du ska inte trycka på F2, Kai. Nej, men jag vill veta vad som händer när man trycker på F2. Ja, men man trycker inte på F2. Nej, vi... men vet du vad som händer? Ja, men vi trycker ju på F1 när vi ska starta. Men säg vad som händer. men du ska inte trycka på F2. Nej, men jag vill veta. Men tryck inte på F2. Kai. No, jag... Nu trycker jag bara för att få veta vad som händer. Nej, för att ka... du inte nej, säger. Tryck inte så där. Det hände någonting okay. Jo, det hände nog någonting Du har herpes nu Kai Aha. du fick härpes Trycker man på F2 så får man herpes. Har du tryckt på F2? Nej, jag har inte tryckt på F2 för jag vill inte ha herpes. Men varför sa du inte att det var en härpesknapp då? Ja. Nej men vad vet du för Vad är det för att jag tar ju det? Kolla, F2 är lika med herpes. Ja, no, men där står det, finns det ja. ja, ja, tack nu för att Tack, herpes har man hela livet Gå och tvätta händerna Och välkomna till Radio Pleppo Programmet som leds av Två killar som inte kan vissla Ja, ni hör ju själva Jo de här killarna heter Ted och Kai förstås och idag är de lite nervösa. Ja, Det är så att Ulle har bestämt sig för att aktivera alla sina anställda så man ska få lite variation och få lära sig någonting nytt. Ja, få nya erfarenheter och bli en mognare människa typ. Mm. Och alla skulle anmäla sig till en kurs men vi var ute och klotta i vattenpottar just då när det här blev tillkännagjort. Jo, och när vi kom in så var alla häftiga kurser redan fullbokade så vi fick Ta som blev över jo. Så nu är alla andra på Tajboxning och fäktning Och, och tajmassage Och så är vi ensamma här i en verkstad Och ska ha slöjd jo. Jaha jaha Är ni de, de två som valde slöjd Ja hej Kai Korki, Ted Forström Klassi heter jag hej hej Ja nu no, vi sätter väl igång Ja Observera hur jag håller i plank oh. Ja, Och så till. Just så. Och sen så måste man fixa till lite. Titta. Mm. Vad va, va blir det till? Det här är det viktigaste momentet. Man måste vara noggrant. Och så till. Färdig. Jaha, ja. Äh, Vad va fint. Är det... Uh, vad är det? Det är en smörkniv. Kän Som bonreve Ja, ja. De, den är fin. Ja. No, nu är det er tur. Jag tar en tobakspaus. Så får ni arbet Jaha, no, okej. Okay. No, men Ted, om vi uh, gör en smörkniv vidå också. Ja, mm -hmm. uh, om vi börjar med en, en planka då. Mm. Uh, Kaj får jag den där. Uh, ja. uh, är det här nu då björk eller ek eller fura eller, eller vad är det? Det är aluminium. Nu är det sommar och som vanligt finns det bara ett alternativ för semestern. Välkomna till Pleppo! I deltet. Titta in och kom ut som en ny människa Pleppoma Sjöv i Sverige Pleppoma Grasvatton Vajna höjsen Mostakort Pleppoma Lur min vän Ja vår weekend på Pleppoma Blev sommarens höjdpunkt Pappa och jag var helt skanissa Och pröva på bondage Medan barnen lekte battle royale Pleppoma Sjöv i du på. Pleppomas förnyade hemsidor gör bokningen enklare än Kravamaga. Sidan använder Frames och syns bäst i Netscape. Nej, mm. här är Radio Pleppo med Ted och Kai, och idag är vi på fortbildning. Vi är i en slöjdsal och har slöjd med en slöjdlärare. Klasse. Jaha, nå no pojka. Nu har vi slöjda en smörkniv En morakniv En fällkniv En rambokniv En flåaskniv En kniv En kniv, Hej meningen har ska vara sned, En jaktkniv En hatthullo En snowboard Ett vitrinskåp Och en dolk Ja vad pojka har ni lagat? Nå no, vi har inte riktigt fått några idéer Ted har gjort ett uh, kärbräde i alla mm, fall mm. Jaha Och jag har vikt ett uh, flygplan uh. Jaha. Ja just det Alltså förlåt nu klasse. Uh, men jag och Kai är kanske inte så bra på slöjd Och vi tar En i... riktig kar tycker om att arbeta med händerna Så du håller i hammaren så här Ja Och slår En riktig kar slår hårt uh, Jaha Nå no, Ehm um... Uh, vi ska... Uh, vi ska... Kai, Kaj, hur Ka gick det? Ja, ta, ta, ta, ta, tyst med det nu En riktig ankar uthärdar då det tar Jag tror jag krossar fingret Kaj, Kaj du blöder ju Finns här något plåster? En riktig ankar använder inte något plåster Vill ni se på min storto? Nej, ni ser ju att den är bort Jag visste inte att geväret var laddat Och så brann ni av men inte la jag plåster, och inte skrek jag. Jag fortsatt att jaga. En riktig ankar ger inte upp. No, men jag och Ted, så vi... Vi jagar inte så ofta. Ni jagar inte och slöjer inte. Vad är ni för karra? Vad gör ni på fritid? Nå, no, vi... Vi spelar dator, och, och spelar instrument, och, och... sjunger, och skriver, och... Ni är alltså som <skratt> nån sorts diakonissor? Nej, vi är nog... Nu... Helt vanliga karra Pojka Hör ni pojka Riktig karra Bygger och jagar Och är ett med naturen Och de lägger inte Vad har ni i håret riktigt? Lite kele Mos Spray En riktig ankariös så det Och sen drar han så där Och så är det färdigt Ja Ska ni ha en snus? Uh, nej tack Ska ni ha en klunk? Nej vi, vi jobbar Ska ni ha stryk? Aj, vad gör du? Hey. En riktig ankar ska slå tillbaks. Hör ni pojka. ni har mycket att lära er om manlighet. Inte ni väl omskurna? Men, men hemska, hemska saker. saker! Veterinären vet... Hejsan alla vänner av fauna, animalia och andra svåra ord som betyder samma sak Nämligen djur Jag heter Klaus Werner Brötchenbaum och är djurexpert Men jag har också skrivit böcker Som till exempel ho ho ho och andra obegripliga ugglecitat Och dessutom en massa opublicerade fanfics om Captain Jack Sparrow <laughs> Han är mannen men här i veterinären vet svarar jag ju på era frågor. Och min telefonsvarare är som vanligt fullare än en munkpung med allehanda spörsmål. Om ni undrar vad det är som bubblar så är det jag som gör mat. Jag är vrålhungrig efter en hel dag ute på fältet. Ja, det ska bli gott. Här är första frågan. Hej Klaus Werner! Du vet ju sådana där vattenlöpare som kan springa på vattenitan. Nå, Kella, att jag nu har odlat fram helt huisigt många sådana... ...och gjort ett par skor av dem... ...så jag också ska kunna gå på vatten. och mm. <skratt> Bacon är gott. Jag läste annars en rolig vits om vattenlöpare... Den gick så här En fluga och en vattenlöpare skulle ha simtävling Men vattenlöparen vann på walkover Jag skrattar så mycket att mina käkmuskler fick stånd Jaha, nu är äggen klara Nästa fråga jag är inte bara kattägare utan också superhjälte med hemlig identitet. Nån nu jag måste flyga till Taiwan för att stoppa skurken Dr. Toyota från att ta över världen. Men inte kan jag ju lämna Kissi ensam så länge. Kan ju inte heller avslöja sanningen för då ligger världen minst sagt risit till. Och vad ska jag göra? Mm. Jag, jag ber om ursäkt. Jag är så hungrig att jag är lite okoncentrerad, så jag hörde inte riktigt frågan. Därför ger jag ett allmänt råd som gäller för alla djurägare. Älska din hästa som du älskar din nästa. Och det gäller naturligtvis inte bara hästar, utan det var ett sånt där bär, får, vad heter det nu? Metafor, just det. Nästa fråga då. Det där lätts som hemma hos mig en lördag kväll. Kämpa på. Ja, nu är maten alldeles strax klar. Jag har gjort... Vi ska se... Poisson de Klaus Werner i vinägerfy med en fräsch sallad och petit baguette och skrevettes. Och som efterrätt har jag mums. Nam nam. Medan jag flamberar mina ägg hinner vi faktiskt med en sista fråga. Hej Klaus Werner. Sen jag installerar Windows Vista har jag haft problem med min chihuahua. När jag pluggar i honom så hittar inte vissa drivrutinerna fast det kommer USB-ljud och hunden börjar blinka. Jag har fyra gigaviktiga papper i hunden och en massa porr som jag inte vill downloada igen. Hej, hej! Ja, det skedde en liten olycka här vid flamberingen. För mycket, Arman Jack. Jag är ledsen. Ja, vi bryter här. Hej, hej, hej! Ja, Bästa elever, lärare och personal på Såghöjdens högstadium. Ännu ett läsår är Jag är rektor Valerius Dahl kan blicka tillbaka på ett år av utmaningar, framgångar, men också motgångar. Skolan har i år haft rekordantal elever och därmed har det varit svårt att få maten att räcka till. Vi har tillämpat Darwins principer och låtit det som är bäst i fotboll äta först och mest. En annan utmaning har varit renoveringen som pågått hela året och på allas tålamod. Lagom till hösten borde arbetet vara klart och de nya kvarsittningsutrymmena färdiga att tas i bruk. Vi minns också många höjdpunkter. Såghöjdens fotbollslag tog silver i landskapsdörbet Det blev silver i volleyboll, brons i innebandy och en fjärde plats i taperta Vad det nu sen betyder, men pokalen var fin Själv blev jag också utsedd till bästa rektor och figurerade på omslaget till Optostännen Så här så det ut Motgångar Ja, jag tänker kanske främst på Mini Ollons jumboplacering i Teknatur. Hur vi tänkt på att låta honom delta Ser jag som en lapsus i årets val och prioriteringar Vi minns också debatten om mobbning Som slogs upp stort i lokalpressen Och även väckte nationell uppmärksamhet vi lärare har tagit alla upprörda röster till oss och satt ihop en specialgrupp som kommer att sammanträda under en tallingkryssning snart. Och vi hoppas och tror att vi i gruppen har utvecklat en ny strategi för hur vi eventuellt går till väga med mobbningen senast hösten 2015. Innan vi går över till stipendieutdelningen, blir det musik av skolans elever. Janek på saxofon Steffy på kontrabas Anna Hamgdala F på violin och Mini Ollon på cymbal Varsågod Om ni undrar varför det lät för jävligt Så är förklaringen uppenbar Mini Ollons enda uppgift i partituret Var ett cymbalslag i slutet Men inte ens det klarar han av Det andra som har övat Får nu lida för hans dålighet Men, men Det är dags för stipendiehurtdelning Ett stipendium A 500 euro Ges till Janek i 2 ...för goda kunskaper i FOTIS. Ett stipendium av 500 euro... ...ges till Steffö i 20 ...för goda målvaktsegenskaper i FOTIS. Ett stipendium av 500 euro... ...ges till Bindo för FOTIS. Ett stipendium av 500 euro... ...samt vägverkets gyllene triangel... ...ges till Janik i 20 C för goda anlag i att vara människa. Och Fotis. Ett stipendium av 50 mark ges till Strobo i 9F för rättstavat insökan. Det var alla stipendier. Nytt för i år är att vi också delar ut ett antistipendium. Ett bankgiro. Stipendiet tillfaller i år Mini Ollon Surprise, surprise Som ärläggs betala 850 euro För att ha förstört allt I år Kan vi dessutom glatt Meddela att samtliga Elever godkänts och flyttats Upp i årskus. Även Mini Ollon som godkänts Efter hans föräldrars Särskilda ansökan till republikens President Tarja Hallonä jag skulle vilja kalla det fusk Men av respekt för presidentens vilja Kallar jag det bara barnsligt Och fusk Jag önskar er alla en trevlig sommar Och känner er i höst Återigen Välkomna till såghöjdens högstadion Radio ja, Och här är radioplepp med Ted och Kai, live från en slöjdsal. Jo, uh, vi har en sorts hobbydag här på Yle, då alla fick välja en aktivitet att syssla med hela dagen. Jo, vår slöjdlärare-klasse har instruerat oss hela dagen, och just nu talar han i telefon. Imorgon ska jag ju jaga. Jaga och fisk. Inte In In kan jag fara och köpa skoar i kokkula. Inte har jag ju natt. Han verkar vara lite upprörd. Mm. Men Ted, vad har du tyckt om dagen så här långt? No, Kai, på en skala från 1 till 10 så har jag haft minus 90 roligt och lärt mig noll. Nå, no, det är lite samma här. Jag måste nu säga att om jag har lärt mig någonting så är det nog att jag tydligen inte är en riktig man trots allt. Nej, no, man känner sig lite... Den här klassen är på något De vis så, så händig och, och duktig på allt med slöjd Och nej. så snusar han och, och jagar ja, och, och har hår det? på näsan Vem är det som bestämmer riktigt? Nej, det är jag Jag, din man Hej då ja. <skratt> ja, ursäkta Det var, det var, det var Bella Alltså frun Hon är så, no Hon tjatar Tjat, tjat, babbel, babbel, tjat, tjat jag ska ut och jaga Och så säger hon att jag ska till kockor Att hon täcks jag är otroligt Ja mm. nå, ja, nå, ja. <clears throat> Men vi fortsätter att slöjd va, uh, va, Vad höll vi på med Ja, ja just här. Vi ska såga till den här ljusstaken Man ska Vara för När man nå, jag, jag var, jag var Ja, jag ni ser ju att jag sågar snett här, vi måste vi måste kasta bort den här men vi fortsätter klassen eh, vi ska svarva ett grillspett just det då tar man Någonting och det är klassen vanliga ja ja eh. ja jag blöder det är konstigt för en riktig ankar blöder inte. Klasse, vad är det riktigt? Du, du verkar så bistra det. Sjukt? Ja, ja, ja, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Vi ska... nej, nej, vi, vi ska... är nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Alltså men du blöder ja. vi, vi ja, Pojkar det är konstigt Verken kommer inte från handen Men ändå så verkar det Då, då, då jag tänker ja, men, men det är lätt att åtgärda Man behöver bara slå lite med hammaren. Hej lugna dig nu Snart blir det bra Då kan vi fortsätta med slöjd Slöjd, slöjd, slöjd Åh, pojka Klasse, vad du än gräla om med din fru så går det att reda ut ja? En riktig ankar reder inte ut problemen En riktig ankar släda bort dem <skratt> Nä, ta med hela släkten och kom till Finlands eget sommar Sarajevo Bleppoma har öppnat sina portar <skratt> Medan barnen sitter fast i tarraborgen för mamma och pappa docka Och fjocka tills ögonen Strittar ut Alla har Ingen behöver veta något Pleppoma Sägera jopa Pleppoma Och huvud och satt Pleppoma Och kumpiserna Pleppoma Och häd och satt Älskling Om vi ändå skulle fara till Pleppoma Men i fjol var vi dit med fyra barn Och kom hem med ett Ja jag minns Så ska vi Jo, jo. Rebecca. Vad ni? lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai och vi har en slöjd om manlighetskris. Vi har haft slöjd hela dagen. Jag har gått med Klasse, men... Jag ber om ursäkt, pojka. Jag, jag, jag vet att, att ni skulle ha slöjd idag, men... Nu är det som att jag inte... Jag klarar inte av att ens lyfta hamman. Men Klasse, om du har kärleksproblem så är det inget att kämmas för. Berätta bara. Ja. En riktig ankar talar inte om kärlek. Jaha, Klasse, en sak som vi har tänkt på hela dagen... Du talar hela tiden om hur riktiga karrar ska vara. En riktig kar har minst fyra mm, no, Eventuellt, men en riktig kar vågar också visa känslor. Mm, och tala om dem. Orsaken till att du är så slö så är ju att du är orolig. Du har inte hjärtat. Så berätta. Ja, vi vill hjälpa dig. En riktig kar får inte... Får inte gråta. Det är okej, okay, Klasse. Klasse, låt det komma bara. Ja. Klasse, det går inte att spakla sitt hjärta. Det finns inget sandpapper som kan slipa bort taggarna i själen. Bara du själv. Pojka, pojka. Ni får inte säga det här åt någon. Ni får inte säga åt Tage, inte åt Sven-Erik, inte åt Per-Erik, inte åt Lars-Erik eller åt Mats Leander. Nej, nej. Bella, min fru, hon säger till mig att jag inte uppskattar henne. Att jag slöjdar för mycket. Att jag bryr mig mer om slöjd och jakt än om henne. Men klasse, tänk om det är så på riktigt. En riktig hankar slöjdar och jaggar. Nej, klasse. En riktig kar tar hand om sina relationer Ja men jag gör ju he Jag slöjdar en nyckelpigs palla åt henne Så hon ska nå upp till spisen då hon lagar mat Klasse, nu tycker jag att du ska ringa Bella Och så säger du Du säger förlåt Och att du älskar henne Men pojka, slut nu, inte kan jag he En riktig kar stå... En riktig kar vågar säga saker Han innerst inne känner, klasse En riktig kar som du Nå ja Hit med telefon <kör> Hej Bella, jag älskar det Hej då Nu slog du inte nån telefonnummer Nej ja, men nu är det omöjlig Ja, jag ska säga det. 050 Ja, det ringer nu Hej Bella He Hej jag Nej, ta det hänt någonting, Det det här pojka vad ska jag säga? Säg att du bara vill ringa och säga förlåt. Jag skulle springa ringa och spräta låt. Va? Nej, säg förlåt. Nej, jag menar Bella, förlåt. Förlåt, förlåt Bella. Förlåt att jag var arg på det, Bella. Bella, du är viktigare än slöjd. Du är finare än 1200 sandpapper. Jag har slöjdat många fina saker, Bella. Men du, du är det finaste jag har. Jag nu har ditt kisto i tambunen och tambun fin håp, med Bella, jag älskar dig. Kai, ska vi gå lite åt sidan? Ja. Bästa lyssnare, det här är sånt som Hejdå. inte går att skriva Hejdå. i manus. Det är sånt här som bara Hejdå. händer i verkliga Hejdå. livet. <laughs> en stor dag, en viktig lärdom. Ja. Kai, tänk att Ulle ville att vi skulle komma hit idag för att lära oss om slöjd, ja. och så har vi fått lära oss något helt annat och, och, och mycket viktigare. Mm. Vi har lärt oss vad en riktig karl är, ja, och så har vi lärt oss att vissla. Cirkeln är sluten, <laughs> Så nu kan vi börja slöjda <här> på riktigt Ted, sätt på lamporna för här börjar bli dunkelt Hej, inte den där knappen Nej Bella, jag skriker in <sussion> Jag fick få fingret i sågen Det måste i sjukhuset Nej Bella, men jag behöver inte två händer Jag har ju dig Bella Jag har